Kada bi se Allah ove blagodati pobrojali, ne bi se ih mogli nabrojati Kada bi se ih pokušali nabrojati, ne bi se ih mogli nabrojati Uzvišeni Allah wa je čovjeku podario mnoge blagodati Jedna od tih blagodati je upravo i ovaj dan Uzvišeni Allah wa ala, je od tih mnogobrojnih blagodati koje je podario svojim robovima mjesec Ramazan koji naravno završava ovim Mubarak danom jednim od dva odabrana Bajrama u toku godine. I ovo su jedina dva praznika koja muslimani smiju proslavljati. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, valillahi lhamd. Oči kojima gledaš, uči kojima slušaš, jezik kojim govoriš, Ruka kojom radiš, noga kojom hodiš, blagodati su gospodara tvoga. I život i zdravlje, i jelo i piće, i odjeća, i voda i zrak... Svesu to blagodati gospodara tvoga. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ey Obama sami su znakovi i ayeti, pa zašto ne pogledate? Razmišljajte o blagodatima gospodara svoga i zahvaljujte mu na tim blagodatima. I ne budite poput onih koji je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje pa kaže: Alam tara ila alladine badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumuhum daral babar. Zar niste oni koji su umjesto za zahvalnosti Allahu blagodati na zahvalnošću uzvratili i narod svoju u kuću propasti doveli. Jahannama yaslaunaha wa bisa al-qarar. U Jahannam u kome će gorjeti, aužasno je on boravište. Waja'alunillahi andadan, aliyablu an sabile. Qultumattahu, fa in masirukum min an-nar. Izmisli se Allahu artake da bi zavodili pravo puta. Reci naslađujte se. Zasigurno će te u vatru Allahu akvar, Allahu akvar La ilaha illa Allahu, Allahu akvar Allahu akvar, valillahi l'hamd Ono što je prošlo, to analiziraj Za loše postupke gospodaru se pokaj I malo naprijed pogledaj Prošlost povratiti ne možeš Ali budućnost popraviti možeš Očini to, rahimak Allah Jer imaš još priliku da popraviš nešto u svome životu Na prošlost ne gledaj, nego se za nju gospodaru svome pokaj. Ali u budućnost pogada jer tu mnogo što šta popraviti možeš. Dan u kojem živiš, to je tvoj dan. Jučer vratiti ne možeš, a da li ćeš sutra dočekati, to garantovati ne možeš. Dan u kojem te sunce obacjalo, oživi namazom strahopoštovanjem učenjem Kur'ana i razmišljanjem o njegovim ajetima i njegovim značenjima spominjanjem Allaha ta lijepim moralom zadovoljstvom s onim što ti je tvoj gospodar podariju pružanjem korisnih usluga muslimanima i drugim raznim vrstama dobrih dijela ovim oživi svoj dan ovim o raspoloži svoje srce ovo uradi kada te sunce ujutro obasja i kada osvaneš Ikad kad kažeš Asbahna wa asbahal mulkulillah Osvanuli smo A sva vlas pripada Allahu djel lešanuhu Taj dan namazom I ostalim dobrim dijelima koje smo nabrajali i neka ti parola u životu bude ovaj dan u kojem živim to je moj dan samo ću još danas živjeti a sutra neću možda dočekati ako budeš ovako razmišljao zaista će te ova parola natjerati da budeš dobar prema svome gospodaru jer znaj da je život kratak i prolazan možda je prije ovog akšama kojeg ćemo dočekati nekom od nas već edgar tu Možda će neko već napustiti ovaj prolazni svijet I otići svome gospodaru Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allahu, Allahu akbar Allahu akbar, valillah ilham Budućnost ne požuruj Sad će kaj doći će ona sama Uzroke uzmi i svirano i saloženo Očekuj ono što će te zadesiti Možda se za nešto previše si kiraz i briniš Možda za nekim tugu je želeći da ga imaš kod sebe. Možda ćeš time opteretiti sebe i svoje srce i nećeš imati vremena za činjenje dobrih djela. Razrahati se. Budućnost ne požuruj. Tvoj gospodar je odredio i propisao što će ti doći i što će te snaći. Ono što se zadesilo nije to moglo mi mojić. A ono što te mi mojišlo, nije te moglo zadesiti. Allahu akvar, Allahu akvar, la ilaha illa Allahu, Allahu akvar, Allahu akvar, valillahi l'hamd. Za svoj imetak i za svoje blago, nemoj plaho brinuti. Nemoj misliti da možda sutra šta pojest nećeš imati. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha' wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Shaytan vasplashine imastinom. To što se neko boji za svoje sutra, treba da zna da taj strah mu zadaje Shaytan vasplashine imastinom. On vasplashine imastinom. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha'. Shaytan vasne imastinom plashi i navraćavas Naškrti budete. A Allah vam obećava oprosti nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i On sve zna. Ako je gospodar, Allah tabarak ima ta'ala taj koji ti obskrbu daje, zašto se plašiti onoga čime te šeitan zastrašuje. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allahu, Allahu akbar. Allahu akbar, wa lillahi Ljudi ćete u životu na ovom svijetu uznemiravati svojim jezicima i svojim postupcima. Jedni će vrijeđati tvoga gospodara I psovati ga Vrijeđat će Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam Psova će din I vrijeđati poslanike Vrijeđat će namaz Vrijeđat muslimane i mu'mine Vrijeđat će ih Želeći tim je da nanesu bol tvome srcu Jer znaju kako je to sveto za tvoje srce Pa će vrijeđati Allaha Da ti što već u bol nanesu Vrijeđat će Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam Da ti što već u bol nanesu Vrijeđat će propise Islami da ti što već u bol nanesu to čini zato što si u mnoštu dobrih dijela pretekao a pak drugi ćete uznemiravati direktno i vrijeđati i omalovažavati i ponižavati i ogovarati i potvarati i tlačiti i ucjenjivati i smijavati i prigovarati i maltretirati i zavidjeti i još mnošto drugih postupaka sve će to činiti iz razloga što si pretekao u mnoštu dobrih dijela To će činiti doktorko što se pokora na Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi vasallam. Ako ti preteka u pokornosti, vrijeđe ćete omalavažavati, ponižavati i tako dalje. Ako si ih pretekao u činjenju dobrih dijela, opet će te činiti. Ako si ih pretekao u znanju, opet će vrijeđati. Ako si ih pretekao u imetku, opet će te činiti. Ako si ih pretekao u činjenju dobrih dijela i pozivu Allahovu vjeru, opet će te vrijeđati. Zašto? U kojem god segmentu ih budeš pretekao, vrijeđat zbog toga. Jer si počinio grijed. Za koji ne te ube te ti nema te ube i pokajanja. Učinio si za koji za tebe nema te uve i pokajanja osim jednog. Osim jednog. Ako si pokoran Allah da postaneš nepokoran. Ako si radnik da postaneš neradnik. Ako imaš i mjetak, da postaneš siroma. Ta grije ti ne mogu oprostiti. Jer na njihovim srcima postoji jedna ogromna velika rana. Zavidnosti pakosti pa i mržnji. Koju ne može ništa drugo zalječiti do samo jedno. Da postaneš ili neradnik da postanješ siroma da postanješ vijednik, da postanješ onaj kat vokter onih žele da budes u pravom svi su miskin, miskin i miskin Allaho akbar, Allaho akbar, la ilaha illa Allaho, Allaho akbar, Allaho akbar, wa lillahi lhamd postoji mređa ipakost, u srcema onih koji su spremni na vrjeđenja, omalovažavania, potjenivania, zavidnost i tome slično. Kad vedeti l-Baghdā'u min afvāhihim, wa mātuhfī sudoruhum akvar, mrňa izbija iz ústa njihovih, dok je ono što kriju prsa njihova još gori. Kaži bi katir r.a. Dakle, na njihovim līcima iz slučajnīh omaški vidi se nepriatelstvo, O smrđiju koju ukrivaju njihova prsa. A što se ne može sakriti inteligentnom i pametnom čovjeku. Ali postoji jedan kuranski ajac koji je liyeć za sve zavidnike, za sve munafike i nevjernike. Kulmutu bighizikum. Kulmutu bighizikum. Kada i god vidite, kažite im umrite od muke. Ja ću vas nadmašiti još više svojom pokornošću. Nadmašit ću vas svojim moralom. Još više ću znanja steći. Još ću već i radnik biti. Još ću biti bolji i bolji. Svakog dana ću biti samo bolji i bolji. Ako imam imetak, podijelit ću ga na Allahovom putu. Šta god uradim, bit ću iz dana u dan samo bolji. Jer ako te mržnja i pakost razdiri, neka te razdiri. Omrite od muke i pakosti koja se nalazi u vašim srcima. Allahu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 djela činite u ima vašeg gospodara koji vas je stvorio. Ne očekujte od ljudi ni zahvale, niti od njih očekujte bilo kakvog priznanja. Inna manu ta'imu kum nevađi illa, la nuridu minkum djeza e wuna Mi vas samo za Allahu ljubav hranimo. Od vas ni priznanja, ni zahvalnosti ne tražimo. Ne tražim ni zahvalnosti, ni priznanja. Ne treba mi ništa. To je postupak onoga ko traži za svoga gospodara. Ne traži ni zahvalu, ni da mu se kaže hvala ti niti oče... Očekuje da ga tetoše i da ga drži ovako. Ona je ko čini dijela radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Makar mu ljudi nanijeli posle toga nepravdu. On je ravnodušan na tu. Dijela koje je učinio ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Očekuje nagradu od njega. A od ljudi ne očekuje. La jeza šukura. Ne očekuje ni priznanja. Niti bilo kakvu vrstu zahvali. Allahu akvar, Allahu akvar. La ilaha illa Allahu, Allahu akvar. Allahu akvar velillah ilhamd.